Закон каже, що без весільної пісні та жертви богам нема весілля. Отак на скору руку бере собі князь на жінку, на воді, на боярине, на меч і щит. Єдиною княгинею Києва буде твоя дочка, закликав Свен і поклав руку на ручку меча. Мовчанка залягла кімнату після цих слів. Вони звучали, як присяга. Була це порука мужа сильніша від самої смерті, похилив голову Галлер. Занімів боярин тільки Мирослава, спаленівши гордо голову, спитала, «Чи ту саму присягу зложив ти й рогніді?» ці подіяли на Свена, наче удар у лице. Він подався мимохідь назад і відповів не зразу, «Не мішай, дівчино, державних діл до любові!» У словах варяга звучала прихована погроза, та Мирослава дивилась спокійно у блискучі зіниці Свена. «А ти, Свена, не мішай любові до державних діл!» Слово боярина не дим!» Боярин віддав дочку женихові, і цей бере її. Сказавши це, Свен поступив наперед і простяг руку до Мирослави. У цей момент у дверях, які вели в комору, показалася струнка постать молодця. «Не твоє добро, ряже, не руш!» І не швидше вдаряє на чаплю сокіл, як станко кинувся на Свена. Завихрилося в сутінь кімнати, близькі мечів, наче блискавки замигутіли у сяєві огнища. З голосним прокльоном кинувся Галяр допомагати Конунгові, а ось за поза нього якийсь голос крикнув «Моя стріла, Галлєра, вимірена просто на тебе!» У двері за станком з'явився грач із натягненим луком. Спинився Галлєр, старий козняк кинувся доставати з стіни спис, коли раптом на дворі почувся гомін, крик, метушня, брязкіт зброї. Прожогом метнувся Галлєр до виходу, та в цей момент ранений стрілою захитався і впав. Рівночасно двері до сіни впали, виламані напором людей, і юрба звалилася у кімнату. Дво гриднів Свена завзято відбивалося від людей Володимирової дружини. Їх ставало щораз більше, аж осі скочив між перших величний витязь у золотистому шоломі та з грецьким міддюкованим щитом у руці. «Роман, ладо сплеснула руками Мирослава. Та чи це справді був її роман? Той колись спокійний, тихий, ніжний молодик, якому навіть на ловах жаль було розлитої крові. Ох, ні!» Він осі оком не кинув на неї, тільки сам наступив на обох гриднів, які в тісноті кімнати чинили опір юрбі Гриднів і не допускали її до місця, де свен і станко зводили смертний двобій. Він щитом відбив удар одного з гриднів, рівночасно повернувшись у другий бік, поразив мечем другого противника. Від напору через нових вояків юрба придавила в куті станка зі свеном і розділила їх. Меч варяга шалів між гриднями. Хто наблизився на його віддаль, гинув, як від грому. З острахом дивились на нього Козняк Мирослава, повиладивши на лаву в куті. Роман ледве пробився проміж гриднів. Гетьте звідсі гукнув. «Свен, невірний боярин, не піддайся княжому воєводі!» Наче тигр скочив Свен на нього і з страшенним розмахом ударив його мечем. Однак удар поскознувся по підставленому щиту, а варяг аж похилився від розмаху. Цю хвилину використав Роман і звалив Свена з ніг. «Беріть його!» – гукнув. Усі кинулись на переможеного. Наче мурав'ї на гадюку, яку хлопці кинуть у мурашник, налягли на своє нагридні і швидко зв'язали його, мов, дитину. Роман поставив біля нього сторожу, а тоді привітався із танком. Бажав було привітатися із Козняком та Мирославою, але на відгуки страшної боротьби у місті тільки усміхнувся до своєї дівчини. Мирослава вибігла за ним, і проводила його очима далеко, заслухана у звуки, які долітали до неї аж сюди. Над новим містом стояла заграва. Жахливо рвалися у нічній темряві крики скажених борців та зойки людей, які гинули в безнадійному бою. Передсмертне признання простора світлиця дворища виглядала на побоїще. Посередині валявся розбитий стіл та поламані стільці, Орвана скатерть, катерць, потопчений та потоптаний посуд, що попадав із мисників. Валявся на землі і золочений божник, сухе зілля та золочені ідоли, під якими стояв свен, коли боронився. З долівки челя дібрала вже трупи гриднів та варягів, тільки чорніли ще калюжі крові. А в куті лежав свен, зв'язаний мотузям. Його лице було біле та скривлене в маску болю, проте ні один стогін не виходив з його ж чорнілих губ. Недалеко Свена лежав важко ранений, кров'ю залитий галлер, а над ним, блідий мив стіна, витко до краю виснажений, клячав на кривавій долівці станко. Мирослава підійшла до Свена і, поклавши йому руку на плече, сказала, «Свене, ось у друге перед тобою свідок, який закидає тобі душогубство. останнє взиваю тебе, скажи правду. Вкажи убивці, щоб чорна тінь злочину не падала на шлях життя невинного». Свен наче не чув слів дівчини. Усі присутні з напругою дивилися на гру лиця зв'язаного героя, та ні один мускул не здригнувся на його стиснених устах. Воїводо, заговорила знову Мирослава, не бути нам з тобою, в парі та я завсіди з подивом дивилася на появу благородного героя півночі. Тому на цей гарний момент і на твою геройську честь заклинаю тебе. Скажи вибранці твої, хто був убивцею її брата? Звільна підвів Свен голову, а його очі горіли. Мов у вовку Не воєвода я, а конун, дівчино. Мечем я добився влади, і меч відібрав її від мене разом з силою та волею. Не жди від мене вчинку, який не був би ударом, ні слова, яке не було б прокльоном. Спасибі тобі, Свен, і за це, заговорив раптом з-під печі старий козняк. Стільки я й бажав знати.